У нашому селі на людей, які мають добре підвішений язик, кажуть Йому мама за язик не пряла і на деньку трудодні заробляти не ходила Я на деньку ходити не ходила, проте під час дородової відпустки кукурудзи попозбирала На сотню трудоднів вистачить, якби кадровики зарахували такі трудодні Останній місяць перед пологами я коротала у батьків у горах. Увесь день снувати туди-сюди, хоч і вдома, набридало. Отож, я набирала бабусин телефон і попереджала, що скоро буду. До моїх дідів десять хвилин ходу. Але скільки б я не до бабці, дід Власій – Завжди робив одну й ту ж роботу – лущив кукурудзу курям. За неспішною розмовою з дідом, як-то давно було, минало по кілька годин. Дід добре стежив, щоб бабця не чула теми нашої розмови. І тоді розказував про те, про що я почала дізнаватися лише у дев'яностих роках минулого століття. Я так заслуховувалася тих розповідей, що не завжди ловила момент, коли миска з налущеною кукурудзою зненацька випадала дідові з рук. Дід винувато стискав плечима, просив визбирати зерно. Я мовчки спершу дивилась на круглий, мов сільська, синичина, кичера, гора, свій живіт». І мовчки починала збирати з підлоги кукурудзу. Збирала я її, зігнувшись удвоє, не присідаючи на упочіпки. На упочіпки працюють лише ліневі і городські, казала бабця. Коли за той місяць дід перелущив, здається, всю ростіцьку кукурудзу, а заразом і і із Мариничівською разом узяті, під Захаричі і Мариничі назви до околишніх із ростоками сіл. Я з полегшенням зітхнула. Нарешті не доведеться гибіти над підлогою із кукурудзяним зерном. Та моя полегкість була недовгою. На час моїх відвідин у діда чомусь починалася раптова слабкість в пальцях, і він щоразу розсипав на підлогу коробку сірників які також треба було збирати, звісно ж, мені. Бо я не уявляю, що могла б тоді відмовити, силаючись на свою фігуру. А вона тоді була таки ширша, ніж довша, казали в селі. Що-то продумана хитрість моїх діда з бабцею. Оте розсипання і кукурудзяного зерна, і сірників з коробки – я зрозуміла пізніше, коли вони обоє весело призналися, що таким чином розробляли мені тазові м'язи перед пологами. А вона й справді виявилася корисною, ота проста й мудра сільська наука. Назарій вискочив на світ Божий, як вилушок із лісового горіха. З того часу я дуже люблю кукурудзу. З того часу я усвідомила, чому в мене така витривала спина. Бачите, жіноча голова завжди пристосована до носіння чи то корони, чи простого банного рушника у вигляді челми султанші. Але жіноча спина не завжди здатна носити свою біду і біль. І ще у горах кажуть. Коли дитина довго годована цицькою, вона не боїться грому. Але зі мною чомусь трапилося навпаки. І коли я була маленька, найбільше боялася грому. Може, через те, що колись стала свідком того, як блискавка запалила старезну смереку, і вона палала на моїх ошалілих очах так, ніби мала запалити собою Усі довколишні гори. У час навіть не дуже великої зливи я залазила під стіл